На втория ден от светлата седмица и с предчувствие за предстоящия Гергиовден, в който се преплитат християнска и язическа традиция, поглед сега към българската фулклорна култура и възрожденското изкуство. Така е озаглавано изследването на професор Любомир Миков, том 3, от избраните му студии. Любомир Миков е доктор на историческите науки, който почти 40 години се занимава с българското народно и възрожденско приложно изкуство, изследва софизма и османската архитектура и изкуство в България и на Балканите, преподавател в Новобългарския университет, в Художествената академия, автор на 13 книги. Добър ден, професор Миков. Добър ден и Христос Воскрес. Воистина Воскресе. Много ми е трудно да избера акцентът, защото темите в тези 19 студии, в том 3 от Българска фулклорна култура и възрожденско изкуство, са изключително интересни всяка по-своему. От мартеницата като амулет и накид, лазаруването, обредите за дъжд, обреда Герман. Преди да си кажа кой ще е акцентът на нашия разговор, какво ги обединява? А, обединява ги... Тези 19 студии са обединени от два фактора. Народно-митологичния и християнско-библейския. И Тези два фактора са вписани в два контекста – фолклорната култура и възрожденското изкуство. А това, което е включено в, в съдържанието, в текста на книгата, представляват изследвания, които са или неизвестни, или слабо проучени – като целият материал е разделен на две части. Първата част обхваща обреди и обредни предмети, а втората част е посветена народното и възрожденското изкуство. А... Сега на мен това, което ми се иска да бъде акцента на нашия разговор, точно заради наближаващия Георги Овден, е значението на обредната кражба, от една страна и от друга метаморфозите между Луна и Крава и Ламея и Вятър. Това ме заинтригува заради Гергиовден. Кражба на деца по Гергиовден в Северо-Источна България. Какъв е този обряд? Ами, този обряд обезпечава женитбата на децата. Това е основното му предназначение. Крадат се, за да се оженят. Казва се в е, народното поверие, че неженените били некрадени като деца. И затова е, това е едно от изискванията да се оженят и да бъдат крадени. Всъщност и в сватбения ритуал този момент с кражбата на булката остава... Всичко в обредността, в почти цялата обредна система и каледарна и семейна кражбата е много сериозно застъпена, защото е по принцип социализираща процедура. Значи по принцип... Кражбата от обредноправна правна гледна точка не е щета. Тя е просто средство за постигане на две основни цели. В социален и в природен план. Реализация в социален и природен план. Добре, кражбата на Булка е повтарящ се мотив. Интересно ми е във всички етнически групи, ли всъщност това е се самата. Да, в почти всички етнически групи, включително и в турската култура. Го има. Кражбата при лазаруването в Илавайло в и актът грабене в Великденските игри в Югозападна България, какво са? А, ограбване, грабене, както вие го наричате, на обредна фигурка или направо на мума от хорото? И едното, и другото и двата варианта ги има и това, както вече казах, е социализираща процедура, която обезпечава предстоящата сватба на лазърката или имитация на тази сватба чрез фигурата куклата лазър. Добре, обаче, трябва ли да ни безпокои това, че кражбата е всъщност отнемане на чуждото и превръщането му в свое? Ако то така дълбоко е залегнало в българската фолклорна култура, независимо от етническите групи, както става ясно. Това всъщност не води ли до изкривявания на обществото и на социалното поле и в съвременността, ако смятаме, че всичко чуждо е и наше собствено? Не, не. не, не. Това от е, е, юридическа гледна точка казах не щета. Uh -huh. Значи, кражбата се реализира, защото е средство за постигане на социализираща процедура. И доколкото остава в рамките на обредите и на тези ритуални игри? В рамките на системата. В, в на цялата на системата. Обредна, обредна система. Но извън обредната система все пак е нещо недопустимо, С... надявам се. Значи ние говорим и за обредна кражба. Извън обреда кражбата се превръща моментално в щета. Допре. Това е важно, защото, знаете, диалога около това открадване на общи пространства е. Кое е правомерно важен. и кое не е правомерно, да. да. Това е един много интересен въпрос. Този, между другото, този въпрос за обледната кражба, въпреки че много сериозно застъпен в обледността, за първи път се разглежда. Аз наистина бях много. много из приятно изненадена от а, тези отделни студии, една от които всъщност е озаглавена погребение на свой имот. А, на мен, нали, веднага ми се появиха иллюзии с а, актуалната политическа действителност, така с намигване, радионамигване, да кажем. А, какво води до практиката, всъщност в обряда, Вместо в гробище да се погребва човек в неговата собствена земя? Значи погребението на своя имот е принудително решение. Поредица причини човек не може да ползва общо гробище и е бил принуден да ползва собствената си земя. Земята, в която е къщата му и на която живее. И на практика по този начин собствената земя придобива едно ново значение, сакрализира се, така както е сакрално е, общото гробище. Сега казах, че Гергиовден ми е отправната точка, а доста магически практики има преди Гергиовден и в деня срещу Гергиовден. Започнах с една европейска аналогия, това предава още в 7 часа сутринта, защото днес е вълпургиевата нощ, която въпреки че идва от името на една светица от 8 век, се свързва с танца на вещиците и множество магични ритуали в Централна Европа срещу вещиците. А какви са магическите практики по българските земи? вързани са с магиосници. С магиосници С така че е, вписваме се в темата, така да се каже. Е, става дума за магиосници, които е, според поверията се опитват да свалят луната, да я превърнат в крава и да я дуят. Това са е, много интересни е, легенди, които са доста разпространени с БНЛ, сборници за народно умотворение. И оттам, вероятно, това е първоисточника, където са предизвикали интереса на нашите възрожденски художници и се срещат в стенописите на някои църкви. Сега, това е един много специален случай, защото Доенето на месеца в формата на крава, която се превръща в дявол, си е така в рамките на ез... чистото езичество. И изведнъж това нещо се превръща в визия по стенописите в църквите. Интересното в случая е, че има така едно съчетаване на езическо с християнско езическа с християнска идеология, но ако се вгледаме по-внимателно в този факт, забелязваме, че тези сцени са обикновено на балконите, на църквите, където е мястото на жените. Така, че там те имат учителен характер. Жени, гледайте какво не трябва да се прави, защото магиосниците са или магесниците са демоничен персонаж, вреден персонаж, не бива да се следва техния пример. Всъщност този поглед към изкуството е много интересен във вашите студии. Един от стенописите в църквата Свети Георги в село Голямо Белово Пазърджишко ми направи много силно впечатление. Има и снимков материал в книгата. Представлява изображение на ламя вятър, защото вие анализирате и възрожденското изкуство и това превръщане на луна в крава и от тъждествяването на ламя и вятър, колко всъщност ключово е за нашето въображение? За въображението по нашите земи? Ами аз не, не бих казал, че то е доминиращо или ключово. Но някъде то дебна част... в подсъзнанието ни. Да, то го има. То го има, защото в народната митология ламята обикновено се схваща като антропоморфизирано същество с животински елементи. И тук имаме отново такъв случай, какъвто е със свалянето на месеца, на луната. Придава се антропоморфен, антропоморфизиран образ на, на едно тератологично същество, каквото е ламята, и което е в крайна сметка в аспекта на на езичеството. Много ви благодаря за този поглед към българската фолклорна култура и възрожденското изкуство, както е заглаван том 3 от студиите на професор Любомир Миков, наш специален гост в студиото на преди всички.